знайдена на місці вибуху, була однією з останніх ламок у ланцюгу доказів. Так, з тієї миті, коли вона була піднята з землі, навколо злочинця невідворотно почало стискатися кільце розшуку. Хоч мене ще багато часу, поки вдасться його затримати. Ну, а поки що, як кажуть юристи, відтворюється обстановка і обставини події. Де хто стояв? Замість загиблих якімця і другого вантажника Пустовойтова діяли їхні товариші – лобанок і Пороховник. Вони стоять у тих самих позах. Наприклад, було встановлено, що безпосередньо перед вибухом Пустовойтов схилився на лавочку. Карасюк дивиться на це і, здається, їй, що час повернувся назад. Слідчі просять її навіть доторкнутися до коробки, цілком аналогічної тій, у якій був вибуховий пристрій. Але навіщо все це було слідству? Слідство повинно побачити все. Все, як було. Інколи йому вдається побачити більше, ніж очевидцям. Тим часом Красюк продовжує давати показання. При цьому її просять згадати найдрібніші деталі. І саме тоді починають з'ясовуватись перші відомості про злочинця. Вже стемніло, і тому Красюк точність побаченого не гарантує. Але їй здалося, що невідомий був у шапці, із під якою виднілося довге темне волосся. На ньому було також темне пальто, здається, демісезонне, в одній руці він тримав портфель, а в другій пакет загорнутий у газету. Смерть була перев'язана малиновою стрічкою. Коли якимець підійшов до неї із гортком, згадує Красюк, він чи то жартома, чи всерйоз сказав, а може, там бомба? На що Кресюк? Як вона запевняє, відповіла, «Та що ли, Борю, у мирний час і бомба!» І простягла руку до коробки з-під шипру. Смерть пахла одеколоном. Що ж ще? Здається, у злочинці була молода хода. Чи могла б вона його спізнати? Хто зна? Було надто темно. Ні, небагато залишилося на місці події слідів. А як щодо слідів у людській пам'яті? чи то в момент скоєння злочину, чи то пізніше, але злочинець неодмінно опиняється у чиємусь полі зору. Дає показання свідок Ніна Хоренко, учениця шостого класу. 2 січня, як завжди, я гуляла з собакою у дворі нашого будинку. Мав прийти з роботи батько, я вийшла його зустрічати. На першому поверсі нашого будинку міститься гастроном. Біля дворей підсобного приміщення у цей час стояла продуктова машина. Я дивилася, як її розвантажували, і тому, коли до машини підійшов якийсь дядя, звернула на нього увагу. Це був дядя, приблизно йому було 25-30 років. Одягнений він був у коротке пальто темного кольору, на голови була шапка сірого кольору, каракулева, типу пиріжок. У руках був портфель жовтого кольору, здається, з одним замком. Він обійшов ззаду машину, дістав пакет білого кольору, перев'язаний стрічкою. Потім він сказав щось вантажнику, передав йому пакет і попрямував у бік готелю, що знаходиться неподалік. Приблизно через п'ять хвилин там, де стояв дядя з портфелем, пролунав вибух. Був яскравий спалах червоного кольору. Після цього я пішла додому, а коли знову вийшла, там уже стояли машини швидкої допомоги і міліції. «Дядю, що передав пакет, я зможу впізнати». Оскільки свідок малолітній, то, згідно із законом, він звільнений від кримінальної відповідальності за давання свідома неправдивих показань. Дівчинку просто попросили розповісти правду. Але в п'яти товстих томах цієї кримінальної справи не знайдете ще одного показання, у якому б свідок запевняв, що зможе впізнати невідомого. Тут безвідмовно спрацювала дитяча спостережливість. Злочинець поки що недосяжний, бо хіба можна у місті із двомільйонним населенням розшукати чоловіка 25-30 років у короткому пальті темного кольору і в шапці типу пиріжок? Тим часом слідча група старанно аналізує кожний факт, який має щонайменше відношення до справи. Коли карети швидкої допомоги викликані парації, прибули на місце події, Якимець і Пустовойтов були ще живі. Тому весь медичний персонал, який з ними спілкувався, лікарі і фельдшери швидкої, хірурги і анестезіологи, намагалися пригадати кожне слово, що встигли сказати поранені. Пустовойтов помер ще в машині, а Якимець через сорок хвилин на операційному столі. Він засвідчив лише, що чоловіка, який передав йому пакет, він ніколи раніше не бачив. Що означали його останні слова, я так і знав, до нині залишились таємницею. А чи був вибух? А втім, спираючись на свідчення Красюк і Ніни Хоренко, можна дістати уявлення про прикмети злочинця і почати його розшук, хоч таке завдання на даному етапі слідства могло видатися всім нерозв'язним. У кожного злочинця який зважився на заздновлінь обдуманий злочин, своя логіка. Він розраховує передусім на таку організацію злочину, яка гарантує йому безкарність,